Минавам на втората лекция Пратуранците. Четвъртата подраса на Атлантида. Праторанците са раса изоставила всичко естествено. Това е раса, която е станала чрезмерно алчна за всичко. Огромната алчност на тяхното астрално тяло отпреди се е смесило с физическото тяло. И така се явили алчност на все по-високи степени до безумие. Това били хора с много силни, изключително силни животински страсти. Тук се родили идеята, идеите за Нишата душа. Тук тя се е изработвала. Тук се е родила идеята за човекоядството. Това било една много гневна и жестока раса. Може да се каже, че това е раса, създала тонове грехове, но такъв е бил тяхния път. Праторанците са създавали много усърдно могъщи елементали. Които те насищали със своята енергия и със своята воля. И всичко в името на падението на другите същества. Те използвали много човешки жертви, за да дават енергия и жизненост на тези големи елементали. Казвал съм и преди, бермудският триъгълник, е малка част от елементала на праторанската енергия. Пратуранците и тлаватли втората подраса на Атлантида. Това е големият провал на Атлантида. Те са създавали мисълформи, които да не пропускат светлината в хората съзнателно, доколкото може да се говори за Съзнание, но на известно ниво има съзнателност. Значи, мисъл форми, които да не пропускат светлината в хората. Те са правили много жестоки опити. Няма да изреждам дълъг списък, но ще кажа някои неща. Например, знаете, преди време, както боговете са създали русалките, делфините, кентаврите и така нататък, праторанците са правили подобни опити, само че в обратен смисъл. Например, глава на човек и тяло на свиня. Човек свиня. И така нататък подобни неща. Човек мишка. Жестока работа и то много едра. И до някъде имали опити, успешни опити. Още от тогава има хора, които и досега имат таян подсъзнателен страх от мишките. Преди време говорихме за тях. Тук става въпрос за много по-големи мишки от преди, които ви говорех, големи колкото зайци. Тук става въпрос за нещо много по-опасно и коварно, но то се оказало тромаво и не можело да им върши работа. Дори са стигали до мишка слон, толкова голяма, толкова опасна, но не можело да служи на тяхните цели и така нататък. Те били във връзка с падналите нефилим, същите те, за които говорихме. И поради това имали много мощна енергия, с която разбира се злоупотребявали. Те създали много чудовища, които по-късно се вплетаха и външно и вътрешно в историята на човечеството. И до сега човечеството има определена степен кошмари и видения на подобни големи хора, глави, чудовища и така нататък. Има все още остатъци. Постоянната злоупотреба на туранците с могъщите енергии разтревожило Вселената и невидимия свят. И така започнало пробуждането на едни други същества, които били заключени под земята, В светът това е известно като пробуждането на вулканите. Хората не знаят, че това е сбор от демонични сили, събрани и вързани там. Само когато им се даде власт, те заживяват в огъня и правят каквото трябва, когато имат позволение. Започнало пробуждането на вулканите. Според учителя, вулканът е сбор от същества, на които в определено време им се дава право да развържат и групират своите сили и да вършат своето дело. Праторанците трупали много знания и много богатства. Значи, от една страна, богатеели са знания, защото ги използвали срещу хората, а от друга страна, и много богатства и злоупотребявали са всичко, което е възможно. Другите хора за тях били без значение. Така постепенно праторанците стигнали до там, че пожелали власт на цялата планета. Разбира се, тогава имало и много други народи. Пожелали власт на цялата планета. Защото самата алчност е ненаситна. Една африканска поговорка казва кратко, алчността е крокодил. Колкото и да еде, така, ненаситна. Тя е чудовище. То е подобно на заспалия и завързан вулкан. Торанците били същества с много сгъстена енергия. А сгъстената енергия може да убива. Тя може да се изостря може да се наточва, може да се тренира и може да убива, както е случая с брусли, убит от един тибетски монах с енергиен удар, но това е друга тема. Така, разбира се, невидимия свят трябва да ти даде право и тогава човек може да използва това древно, това е туранско изкуство, също древно и то се насочва като страхот на силата. Поначало винаги става про за енергиен удар, тя ръката я няма. Тя се движи от енергия на хората, но това може да става за тренираните, които са тренирали много прераждания, без помощта на външна ръка. Така. И така. Прекалено много се увеличило числото на туранските черни магове. Те водили многобройни войни. И използвали дори лъчите на силовия кристал. Имало е случаи, когато имали успех. Насочват силовия кристал и цял град се изпепелява. Превръща се в прах. Срещу и преди около 200 000 години срещу тази опасна туранска раса и срещу нейния път възстанал само един единствен народ. Той бил много въоръжен и подобно на туранците много-много опасен. Това е пра-старата пракитайската империя, която също имала идея още тогава за господство над света. Туранците решили да насочат силовия кристал към столицата на тогавашният Китай, пракитайската империя. Както правили и преди. Срещу силни, срещу силни и мощни врагове. Те направо, пак повтарям, изпепелявали цели градове и цели армии. И те просто изчезвали. Не знаели откъде идва силата, но просто изчезвали. Но този път нещо в изчисленията на кристала се объркало. Светлината се обърнала срещу светлината на кристала срещу самите торанци. Така източника на голяма светлина и сила станала за тях източник на голяма беда. Когато влъчите на силове кристал са стигнали до слой гореща лава, настанал огромен взрив и една голяма част от Атлантида Средната част се вдигнала високо във въздуха и с голям грохот паднала долу на парчета. И в северната и в южната част се образували двата големи острова, а гигантският кристал се потопил в дъното на голямото бушиващо море. От този огромен кристал и до сега се излъчват опасни, но забавени смъртоносни вълни вибрации. Но само при, при определени взаимоотношения с Слънцето и Луната. Той се намира и в Китай. Друга част се намира в Вермудския триъгълник. И едно малко парче от този кристал се намира и в Египет. Но всички тези кристали са заключени и се пазят от бялото братство. В края на краищата Силвия кристал се обърнал срещу самата Торанска раса. И я е погубил главно нейното най-голямо демонично ядро. Така, това беше за сега. Следраем дреми, пак. Ще продължим за тях.